«А якби я не мав знаку цієї біди на своїй долі, то завів би родину і діточок років не менше, як десять тому. Хіба я винен, що найвищі сили мене обрали?» Потім Назарій спам'ятався і сказав уже іншим тоном. «Чесно кажучи, візію в мене з'явились сумніви. А тож і я проте Назарію. Все життя я готував себе до великої місії. Відкидав, як не потріб, забаганки свого тлінного тіла». Комфорт, смачну їжу, напої різні Від тонкого вина до надійної самогонки Не зловживав ні сном, ні дозвідляв Не давав себе в теплі лапи сексу Оберігав своє серце, аби його раз по раз Не розбивала жіноча непослідовність Словом, жив, як, та ти сам візізнаєш Жив, як, жив, як і всі Назарію Кого ти своєю демагою ладуєш, я ж бо сам з тобою не раз і горів купив, і до дівок ми ходили. То це ж лише зовнішні прояви візі. Це тіло моє так жило, а я все це категорично не схвалював. А, протягнув автовізі, тоді інша справа. А я, знаєш, якось зі своїм тілом у злагоді перебуваю. Куди я, туди й моє тіло, куди тіло, туди і я. «Ти щаслива людина візі», – заздрісно сказав Назарій. «Але одне я не можу збагнути. Хто у вашому тандемі – ти і твоє тіло, володар, а хто раб? Бо ці стосунки не можуть бути рівноправними. Це як у коханні, незатьмареному дружбою. Хтось пана, хтось кріпак, хтось кохає, а хтось дозволяє себе кохати, хтось диктує, хтось слугує і так далі. Тож хто у вас головний, є в візію?» «Я?» – самовдоволено сказав Автовізій. «Ти впевнений?» – підозріло спитав Назарій. «На сто відсотків», – гордо відповів Автовізій. «А ти до нього добре ставишся, не пригнічуєш його, не знущаєшся, не катуєш?» «Кого?» «Та ж своє тіло. Чого на тебе, Назарій? Чи я дурний, аби його мучити?» – сказав Автовізій. «Я його шаную. Шануєш тіло своє, як себе самого». Суворо спитав Назарій. Ну, десь так. Шануй, ти ж живеш у ньому. Назарій залишив крамницю на другого продавця, зняв синій халат, одягнув дорогою модну зелену шкіряну куртку і сказав автовізії: Мабуть, треба піти попрощати, ще як? Та ж не будемо втікати, як таті вночі, сказав автовізій. Підемо, поговоримо. «Якщо хочеш, я сам їй поясню». «Ні, візі», – категорично сказав Назарій, «ти не будеш нічого говорити». «Я сам». Дорогою зайшли в Генделик. Автовізій думав, що вони вип'ють пива, але Назарій взяв пляшку пшеничної. «Страшно», – співчутливо спитав автовізій. «Ні, є в мене трохи сумління», – відповів Назарій. «Ось його і треба споїти. Воно, коли плаває в алкоголі, не таке вередливе. «Що, геть засинає?» Ні, але тої сили вже немає. До речі, мушу тобі зізнатись в візі, що я зі своїм тілом у великому конфлікті. Та ти що? Здивувався в Я думав, що ти його цілком підкорив своїй волі. Тримаєш, я би навіть сказав, у чорному тілі. Вибач за тавтологію. Так було, сказав Назарій. Так було довго. Воно в мене сиділо тихо, як миш. Цвікнути не сміло, аж поки... «Аж поки ти не зустрів Зіньку?» – підхопив фраза автовізій. «Аж поки я не зустрів Зіну», – з притиском на останньому слові сказав Назарій. «І що?» – спитав уже без іронії автовізій. «Тіло моє збунтувалось і взяло владу над усім нашим спільним єством і встановило свою одноосібну диктатуру. Воно мстило мені за всі приниження протягом десятиліть». Воно напихалось вишуканою їжею, воно пило коньяки і вина, воно спало на крохмалених простиратлах, воно годинами мокло у ванні, воно зазнавало пекельних насолод від сексу, воно зрештою одягнулось у модну одежу і пахне дорогим одеколоном. Та що там говорити? Сам бачиш, воно виголене, підстрижене і дуже самовдоволене. І що тут поганого? спитав автовізій. Ти ж сам кажеш, що тіло треба шанувати. Так, погодився Назарій, але не давати, аби воно сіло тобі на голову. В свою чергу перепрошую за тавтологію.